41. Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 430 121. Vă mare punct l Se scrie Le n g l o i s La vie en france O mai de la fin du duziem au milieu du catorziem siècle. Nouvelle, édition, review, de mare punct, un roman, patru roman. Așet, Paris, 1925-1928. 122. Câ mare hașmit punct, mare punct de la ronziere. Se scrie, râonâ câ e R mare, mare punct de lor. M mare punct ruche, P mare H O Moianaj, documents, explicé. T punct 1 roman trei roman. Coli, Paris 1969-1971. 123. Robert Latouche. Se scrie L A T O E. Les origen de l'economie occidental În paranteză 4 11 siècle Închid paranteza Amare punct Michel Paris 1956 124 Anării Charles Lea Se scrie HNRI Cratimă c h -A r -L s Spațiu L-E-A Histoire de l'Inquisition o Moyen-Âge, în paranteză traducere franceză, închid paranteza, tâmare punct, 1 roman, trei roman, Paris, 1900-1902. 125 Jacques Le Goff, la civilta del l'Occidente Medievale, în paranteză, traducere italiană, închid paranteza, Einaudi, Torino, 1983. 126 Jacques Le Goff Il Basso Mediovo În paranteză traducere italiană închid paranteza Feltrinelli Milano 1967 127 Jacques Le Goff Pour notre, moyen Tamp Travai travail et culture en Occident Gallimard, Paris 1978 128 Jacques Le Goff Marchand e banquier o Moyen-Age, pres Universitaire de France. Paris, 1969 129 Jacques Legoff Goff e societe Société Acte du Coloc de Royaumont, 1962 Prezente par Mouton Paris, 1968 130 Jones, Liman se scrie L h M I Crociati. În paranteză, traducere italiană, închid paranteza, Newton, Campton, Milano, 1980. 131 Jean François Le Marinier, se scrie J E A N, cratimă, F A O S, L E M A R I N -i -r la France médiévale, Institution et sociétés, Amare Colin, Paris, 1970 132. Giorgio Enrico Levi, Il duello giudiziario, Enciclopedia e bibliografia, Tip Gino Ciolli, Se scrie cu I o l l i, Firenze, 1932, 133. Lester K. Little se scrie lui I -T -L e, Religious, Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe Paul Elec se scrie lui capa, London 1978 134 George Livet se scrie lui I.V.T. Roland Musin Musnie se scrie M.O.U.S.N.I.R. Storia de Europa il Mediovo în paranteze, traducere italiană Închid paranteza, La terța, Bari, 1982. 135. Roberto Sumare. Lopez. La Nascita del Europa, secoli 5-14, edizione italiana riveduta e ampliata. Enaudi Torino, 1980. 136. Roberto Sumare. Lopez. La Rivoluzione Comerciale del Mediovo (în paranteze traducere italiană) ei Torino 1975. 137. Ferdinand Lot. Se scrie Laut. Les invasions germaniques, la pénétration Mutuel du mon barbar et du mon romain. Pe io, Paris 1935. 138. Ferdinand Lot. Les invasions barbares et le de l'Europe. T. mare punct un roman, doi roman pe Io Paris 1937. 139. Achille Lucher Se scrie A -c H I -l, l E spațiu L U C H A -i R E. Philippe Auguste et son temps. Talandier Paris 1980. 140. Franz Georg Mayer. Il Mondo Mediteraneo tra l'antichita e il Mediovo. În paranteze traducere italiană. Închid paranteza Feltrinelli Milano 1980. 141. Radu Manolescu Societatea Feudală în Europa Apusană. Editura Științifică București 1974. 142. Măre. Punct Manolescu, V. Punct Costachele, T. Punct Brezeanu, F. L. Punct Kazan, M. Punct Maxim. Istoria medie universală. Editura didactică și pedagogică București 1980. 143. Raul Manseli Se scrie M. A. N. S. E. -L, L. I. L Europa mediovale, T. Punct un roman, doi roman. Cu mare punct, T, Mare punct, E, Mare punct, T, Mare punct, Torino, 1979. 144. Georgina Masson, se scrie M-A-S-S-O-N, Federico Il di Svevia, în paranteză traducere italiană, închid paranteza, Rusconi, Milano, 1978. 144. Amic, Thomas, C, Mare punct, Mendenel, se scrie m -a, n -a, d -a, n -a, h -a, l -a. Basil, t mare punct Penning, se scrie P. N, n. N. G. M. Ford, se scrie F. O. O. R. D. Ideas and institutions in European history, 800 1715 Old. Reinhardt and Winston, New York, Chicago, Toronto, London, 1964. 145. Joseph Rumare. Punct. Michel. Se scrie M I K H A de croazad. Introducion par rumare. Punct de a Punct la Paris. 1970. 146. Michel Mola Se scrie M O L L A T. Le povre o moian aj. Aștept Paris. 1978. 147 Michel Molat Genèse medieval de la France moderne 14. Kent's siècle Artod 148 Michel Molat e, Pumarepunct Wolf, se scrie W, O, L, F, Angle, Bleu, Jacques e Jompi Le revolution populaire a Europe o 14e 15e Calma Levi Paris, 1970 149 Rafaelo Morgen se scrie M R Mediovo Cristiano la terza Bari 1962 150 Rafaelo Morgen La formazione deli statii europei Roma mare Torino 1959 151. Cecil Morison, se scrie m o Le Croisade. pres, universitaire de France, Paris, 1977. 152. John H. Mangi. se scrie m o y Europe in the High Middle Ages, 1150-1309. Longman, London, 1973. 153. John H. Mandy, Mandi, Peter Risenberg, se scrie R, -e -r -g", The Medieval Town, Van Nostrand, Reinhold, Princeton, 1962. 154. Alexander Murray, se scrie M -r -r A -y", Region and Society in the Middle Ages. Clarendon Press Oxford, 1978 155 Hermann Notarp, se scrie nu O t, t. R. P. Gotesur Taile Meisenbach Bamberg, 1949 156 Zoe Oldenburg, se scrie o, l, d, n, b, o, r, g The Crossiades, în paranteză traducere engleză, închid paranteza Panteon Books, New York, 1966. 157. Raymond Ursel, se scrie o u r s E l Elegrini del Medio Evo, Gliomini Lestrade i Santuarii, în paranteze traducere italiană, închid paranteza, Iaca Book, Milano 1979. 158. Marcel Paco, se scrie p a c O t le structure politiques de l'Occident medieval Amare Colin, Paris, 1969. 159 Marcel Pacot, Les institutions religieuses. Press universitaire de France, Paris, 1951. 160 Marcel Pacot, Les ordres monastiques et religieux au Moyen Âge. Fumare. Nathan. se scrie N-A-T-H-A-N, Paris, 1970. 160 Amic, Marcel Paco, Epoca Romanică, în paranteze, traducere română, închid paranteza, editura Meridiane, București, 1982. 161 Sydney R. Packard se scrie P-A-C-K-R-D, 12 th Century Europe, An Interpretation Essay. The University of Massachusetts Press Amherst 1973 162 Michel Pasteur se scrie P-A-S-T-O-U-R-E-A-U La vie quotidienne en France et en Angleterre au temps de chevalier de la table ronde în paranteză duziem, treziem, siècle, închid paranteza achet, Paris 1976 163 Gabriele Pepe, il Medioevo Barbarico in Europa, Mondadori Milano, 1967 164 Gabriele Pepe, il Medioevo Barbarico in Italia, Einaudi Torino, 1968 165 per Pernu Se scrie P.R.N.O.U.D. Les Origines de la Bourgeoisie Presse Universitaire de France Paris 1947 165 Regine Pernu Histoire de la Bourgeoisie en France Un roman Des Origines au Temps Modern Edition du Seuil, Paris 1981 167 Regim Pernu Lumier du Moyan H Grasse Paris 1981 168 Regim Pernu Le Croazade Juillard, Paris 1960 169 Regim Pernu Le Zom de la Croisade Fayard Talandier Paris 1982 170. Regin Pernu, Bete du Moyen age Gantier Langhereu, Paris 1971. 171. Regin Pernu Le Templier. Pres Universitaire de France, Paris 1974. 172. Régin Pernu. La Fam au Tampe de Catedral. Toc Paris 1980. 173 Régine pernu pour un fini avec le moyen âge. Ed du soil Paris 1977. 174 Edward Perrois Se scrie P E R R d'histoire medieval Publication de la Sorbonne Paris. 1979 175 Eduard Perroa Il Mediovo Espansione del Oriente nascita de la civilta Occidental În paranteza traducere italiana Închid paranteza Cassini Firenze 1958 176 Câmare hașmic punct Tit Dutelis. Se scrie Dut ai la monarhii feudale an France et în Anglie ter, 13 amare punct Michel. Paris, 1933. 177, că mare hârmic, rămic punct Fister, se scrie P f i -s -t r. -f lot, f -r punct Lot, fumare mare rămic punct Kratimă L mare punct Ganșof, se scrie G a n s h -o -f. Le destine de lampir en Occident de 395 a 888. În paranteză, Histoire du Moyen-Âge, punct un roman, su la direction de o glot, închid paranteza, Press Universitaire de France. Paris, 1928. 178. Plus Pietre. Se scrie pâie târâie cu accent ascuțit. Epoc medieval, în paranteză, 5, 5, siècle, închid paranteza, Col, Le Monde et Son Histoire, volumele, 3 roman, 4 roman, Borda, La Font, Paris, 1966, 179, Giuseppe Piotta, se scrie p -i -o, t -t a. La Vita del Popolo nel Periodo Mediovale, în paranteză, fumic.ed, închid paranteza, Torino, 1962. 180. Andrei Pipidi, se scrie p i p, -p -i, d i Contribuții la studiul legilor războiului în Evul Mediu. Editura militară București 1974. 181. Anării Pirang, se scrie H-N-R-I spațiu p i r n, -n e Storia economica e sociale del mediovo, în paranteză traducere italiană, închid paranteza. Apendice. Bibliografica e critica di Hashmar. Verfecker Se scrie W. E V E -K -R, Garzanti, Milano. 1975. 182. Anării Piran. Storia de Europa dale invazione al secolo 16. În paranteze traducere italiană închid paranteza. Sansoni Firenze. 1967. 183. Anării Pirang. Piran. La cita del Mediovo, în paranteză, traducere italiană, închid paranteza, la terza barii 1974. 184. Anării Pirang la Civilization Occidental, O Mayenaj, du onziem au o milieu, du 15 siècle, Pres Universitaire de France Paris, 1933. 185. Anării Pirang. Maume e Charles Mani, Alcan, Paris, 1937. 186. Anării Piran, Lévii e Institution Iurben, T. 1 roman, 2 roman, Alcan Paris, 1992. 186. Amic. Anării Piran, Gustav Conan se scrie Q-O-H-E-N se s'écrit pour que le L au N. Le Moyen-Âge tombe-il la civilisation occidentale au Moyen-Âge du XI au milieu du quinzième siècle. Les presses universitaires de France, Paris, 1933. 187. Jacques Pyrin Le grand courant de l'histoire universelle Volumul 1 roman Dezorijin a l'islam Edision de la Baconier Paris 1945 Baconier se scrie b a c o -n, n i e cu accent ascuțit R-E 188 Edmond Pognon Se scrie P-O-G-N-O-N La vie quotidienne à la mi a Paris 1981 189. Mă mare punct. mă mare punct. Postan. The Medieval Economy and Society. An Economic History of Britain in the Middle Ages. Penguin Books. Middle Six. Hermannsworth, 1975. 190. Eileen Power. Se scrie cu W.R. Vitanel Mediovo, în paranteze, traducere italiană, închid paranteza, Einaudi, Torino, 1973. 191. Aileen Power, Donne de la Mediovo, în paranteze, traducere italiană, închid paranteza, Iaca Buc, Milano, 1984. 192. Janan Qie, se scrie QUI u i l l e t Leclet du Purvoir au Moyen-Âge, Flammarion, Paris, 1972. 193. Yves Renaud, se scrie Nu n o -u a r -du". Le cita italiane d'al zece roman al 14 roman secolo, Volumul 1-2, în, în paranteză traducere italiană, închid paranteza, Rizzoli, Milano, 1975. 194 Jean Richard se scrie R. -I -C -H -A -R D. L'Esprit de la Croazade text reculi présenté par lesidision du Serf Paris 1969 195 Pierre Richet se scrie Rui QHE cu accent ascuțit La Vie cotidian da Lampir Carolinian. Paris 1973 196 Rugiero Romano Alberto Tenenti Los Fundamentos del Mundo Moderno Edad Mediatardia Reforma Renascimiento în paranteză traducere spaniolă închid paranteza Silio 21 Roman Editores Madrid 1981 197 Rosario Romeo Giuseppe Talamo Documenti istoricii În paranteză volumele 1 roman, 2 roman Mediovo Închid paranteza Antologia Acura di Lășer Torino 1979 198 Silvia Ronca Gliolo Leconomia nel eta feudale În paranteză secolii 9, 12 roman Închid paranteza Acura di G. Dana Messina Firenze 1972 199. Fritz Rohring, The Medieval Town, University of California Press, Berkeley, 1969. 200. Marjorie Rowling. se scrie r w l i g Nel Mediovo, în paranteză traducere italiană, închid paranteza. punct ediționii Milano 1975. 201. Rudolfo il Glabro Storie del Ano Mille În paranteză traducere italiană Închid paranteza Iaca Buc Milano 1983 202 Stephen Ransman Se scrie râună câimul anu A History of the Crusades Volumul 1 roman, 3 roman at The University Press Cambridge 1966-1968 203 Stephen Ransman le Manicheisme Medieval Le Rezi dualist dans le În paranteză traducere franceză, închid paranteza pe Io, Paris, 1972 204 Jeffrey Barton Russell Se scrie r u s e l l Medieval Civilization John Wiley Se scrie w i l y and Sons New York, London, Sydney, 1968. 205. Armando Sapori, la Mercatura Medievale, Sansoni, Firenze, 1973. 206. Gustav Schnürer, se scrie s c h n u c d o r e r e r e l e roman, l roman, i Pari 1933 1938 207 Ernesto Sestan Amare.bosisio Lalto Mediovo de Agostini Novara 1967 208 Wolfram von den Steinen se scrie sub ei der Cosmos des Mittelalters von Karl dem Grosen zu Bernhard von Claire Vox Bern und München 1959 210 Roland, numare punct, Stromberg A History of Western Civilization The Darcy Press Homewood Illinois 1963 211 R, numare punct, punct Southern s o -T h r -N de crefte des mittelalters das abend laund (în paranteză traducere germană Închid paranteza) w mare punct se scrie k o h l h a m m r stuttgart 1960 212 james Westfall se scrie w s t f a l l Thompson, se scrie t h o m p s o n Economic and Social History of the Middle Ages. În paranteză 300-1300. Închid paranteza. Volumele 1 roman, 2 roman. Friedrich Unger. Se scrie un GRU New York 1959-1966. 213. Florence Tristram. Se scrie târ y s am Lano mile impero e chiesa nel Europa Medievale, în paranteză traducere italiană, închid paranteza, mondadorii Milano 1984. 214. Walter Ullman se scrie ul -l, l m a -n, n Law and Politics in the Middle Ages, an introduction to the sources of medieval political ideas. Cambridge University Press Cambridge, 1975 215 Ui de Valu Se scrie v a l u s